وآخرنا في محمدنا في محمدنا ومشهرنا في محمدنا ومن سيئات وعمالنا من يهده له فلا مضي له ومن يرده فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وآله لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبعد وكذا كنت تقولون بحثنا بحثنا بحثنا بحثنا Inače, općenito kada je u pitanju svatanje i pojmanje života, imaju dva osnovna pojmanja, je tako? Ispravno i neispravno. Ispravno pojmanje života svijeta, dunjaluka i naših postojanja je pojmanje i vjerovanje kako je propisano u našoj aki u islamu. A neispravno je svako drugo, a pogotovo znači pojmanje koje sasvim negira znači sasvim negira znači duhovnu stranu života. I ovo što smo spomenuli, taj je to u stvari pogled na svijet, to je vama jasno. Znači da čovjek svo svoje razmišljanje i sav svoj životni trud čemu Znači, užijecima, dunjaluku, sticanju imetka, obezbjeđivanju određenih užitaka i tako dalje. A da nikad ne razmišlja preko toga. Znači, da ima išta iza toga. Sav smisao njegovog života, znači, zato što ne vjeruje u Allaha, ne vjeruje u Ahiret, sav smisao njegovog života je da on živi na ovom svijetu, jel tako? I sad njegov život, ako tako on vjeruje, našto će se, se svestiti? Da je, znači, trči za, za užijicima, dunjalučkim, da što više, je li tako? Lijest, to je, znači, da što više iz sebe obezbjede tih užitaka i prohtijeva na dunjalku. Jer on ne vjeruje ni u što drugo. I njegova svijest, i njegov razum, znači, ne, ne dobacuje dalje od toga. Samo do vidi. Kad takovi sana zamislimo, našto vas on posvjecaje? Je li tako. Znači tako to je život tajvana, krave, ovce, baš ovce, znači imamo iskustvo kad pustiš ovako u dobru livadu, ona trči ovdje čopne, pa pogaziš i sve dok, sve misli tamo nešto ima bolje. Ne vidi znači ništa osim tog trenutnog užitka. Ništa preko toga ne vidi, niti zamišlja. I takav odnos prema životu i tako osvatanje života znači toliko ponižava čovjek i toliko ga baca u glib da on postaje kohajan znači nema u toj situaciji nikakve, znači on ne, ne poznaje nikakve obzir, ništa nema da ga znači kanališe usmjerava u sticanju i ostvarivanju tih trenutnih užitaka s druge strane nisam što više trči za užicima, sve više znači postaje neza, nezadovoljno. Pa ako insam misli da će naći jel tako zadovoljstvo i neki smiraj u ženama, pa trči za njima jel tako i oda sezinalku, vidjet će znači što više se odaje tome da sve više osjeća šta već u požedi, sve veći nezadovoljstva. I nikad neće stići ono što on čeka da će stići, da će jednom zadovoljiti. Sve doga Allah spanova teara, nekazni kaznom od sebi, tako? Međutim, sve to dolazi, nije samo sad za ženama, za bilo čim od Dunjaluka, sve to dolazi zato što ljud zaboravljaju Allah ovaj spanova teara na hiret, je tako? A ovaj Dunjaluk Jel' tako, je prolazan. I mi nismo ovdje stvoreni na ovom dunjaliku radi dunjalika. Mi nismo tu radi toga. Ni radi ovih kuća, ni radi ovih bašći, ni radi ovih žena. Jel' tako, mi nismo tu radi toga. Znači jednostavno, nisam mora da svati da nije tu radi dunjalika. Neki dan sam imao jedan razgovor, sa, sa Jedan od Arhapa, pa ga ja pitam ovako za neke vidljive grijehe, što što se tu rekao. Pa eto, radi Dunjalka. A tebe Allah rekao nije stvori radi Dunjalka. Ti nisi ovdje radi Dunjalka, nego radi Ahirete. I ti sad nisi tu radi Dunjalka i znaš da nisi tu radi Dunjalka. I da je ovo samo trenutno tvoje stanje i jedna faza kroz koju prolaziš. I opet sredi toga ostavio ono što ti obizvjeđuje što Sreću ono tamo radi čega se stvorili. I mi u osnovi nismo stvorili radi dunjaluka, nego radi ahireta. Znači mi ne postojimo radi ovog dunjavka. Mi postojimo radi ahireta i vječnog života na ahiretu. Tamo ti živiš vječno. Ovo ti brzo prolazi. I ovo ti je samo jedna faza. I zamisli sad kolika je kobna greška i koja je zavoda kad insan, znači zamijeni to i pomisli da, on, da je on tu na Dunjaluku radi Dunjalka, A zaboravi ono radi čega zaista jest tu, a to je ahiret i vječnost. Ahiretska vječnost. Zato sto najveći gubitnici, kao što to je ovdje u ajetu, sure Hajj, kaže Hasirat Dunija ul tako? onaj ko se tako okrene Dunjaluku, on izgubi Dunjaluku i Ahiret, zaliki u po stranu u i to je jasni, jasna propast. Zašto izgubi dunjalu i ahiret? Onaj ko misli da je tu radi dunjalu i radi dunjalučkih užitaka, neće to osjetiti. Allah će mu uskratiti i te dunjalučki užitki, jer će u njima osjetiti samo boli patnju. Samo boli patnju. I pogledajte živote, znači ljudi koji se odaju tim strastima. Našto se u kraju, na kraju pretvore? U boli unasnošljiviji, jel tako, te, u nasnošljive tegobe i nasnošljiv život. I to se vidi znači po čemu privjegavaju ljudi, kad ne vjeruju Allah spanava traje i vjeruju samo u ovaj Dunjal. Njega obuzme toliki strah i postaje toliko nesposoban za život da ne smije da bude trijezan. Znači toliko ga obuzmu strahovi od sutra od šta će biti, je tako? Od, je tako? Postane, i njegov život postane toliko tegoban i strašan. Strava i užas da on ne smije da bude trijezan. Ne smije da se suoči ni sa čim od svog života trijezan. Prebjegava čemu? Alkoholu, drogi. Bježi jednostavno od, od svoje stvarnosti, je tako? Zašto? Zato što ne vjeruju ahirete. Ne vjeruju Ahiret. I samo ovaj moment da ne vjeri u Allah sa pogledaj kako Alas Panovara ala kažnjava. Kako kažnjava? Odmah na donjala. Pa trčiš za donjačkim mužicima budući uskraćeni. Budu ti uskraćeni, uskraćen. da ne govorimo o tome da Alas panovadne ala bolesti, jel tako? Pa onda zbog te bolesti ne može više, je tako? Ne može više uživati sa ženama. Ili dadne bolest, ne smije više ništa jest, pit. Tako. Kad bi pojel, ko što normalan čovjek pojede, otrvo bi se. Crko bi odmah od šećera. I tako dalje. Znači, na razni načine Allah s manu ta'ala uskraćuje blagodati i pretvaraju se u, u patnju zbog negiranja Hireta, Jel tako? Allah s manu ta'ala nije stvorio čovjeka, jel tako, svakako sve ovo što govorim u duhu čega negiranja tog materijalističkog pogleda na život. I u duhu čega još opomeni da ljudi, ne vrijedi ljudi, ne vrijedi i vraći radi dunjaluka ostavljati ahiret. Nema smisla. Tako, radi nečega ovdje što je kratko što ti na dohova truki ostavljaš nešto što te čeka a vječno. Vječno je. I ono što je kod Allah Svanova, tajara, tamo je bolje i vječno. Je. Ne vrijedi, ne isplati se. Ne isplati se. Sa te strane, Allah s manu nas pozorava. Znači, nije Allah s stvorio ništa bez duboke mudrosti. Pogotovo nije stvorio čovjeka bez ikakvog smisla, je tako? E jahsebul insanu en jutro suda Misli li čovjek da će biti ostavljen, prepušten sam sebi? tako, Allah spana ta'ala postavlja ovo pitanje u smislu negacije. Šta je vama? Znači, kako možete zamisliti? Nemoguće je da je Allah spana ta'ala stvorio čovjeka i prepustio ga. Kažu ovo suda, prepustio ga samom sebi. Šta to znači? U tefsiru da mu ništa neće biti naređeno i zabranjeno. Da neće biti proživljen, da neće biti polaganja raču, računa. A to mi vidimo na ovom dunjalu koji Allah subhanahu wa ta'ala nam je dao. Na dunjanu ko vidimo da ništa ne ide bez računa. Je tako? Na dunjaluku. Pa kako onda ako ne priliči tvom gazdom, tako, da te pusti u firam i da ti radiš i nema nikakvih računa, ništa. Kako priliči Allahu subhanahu wa ta'ala da stvori ovaj dunjaluk rad tebe i tebe na ovom Dunjalku i da ti sve na ovom Dunjalu podredi i onda na kraju da te ni zašto ne pita, da te prepusti. Rozumijete? Znači ne, to ne dolazi u obzir. I onda smatra na više mjesta u Kuranu govori o smislu stvaranja, između ostalog ledi Halakalamuta je blue kome juku on je taj koji vas i stvorio da bi vas iskošao, on je taj koji je stvorio život i smrt da bi vas iskušao tko će bolje Raditi. Čija će djela biti bolja? Razumijete, znači, to je smisao stvaran. Da se natječem, ko će bolje raditi? Čija će dijela biti bolja? Inna dja'alna ma'al al arde zineta laha li nebeluahum aijuhum ahsanu Mi smo ono što je na zemlji učinili ukrasima, ukrasima, da bi ih iskušali ko će od njih bolje raditi? Čija će dijela biti bolja? Pa Allah sve na ta'ala iskuša ima. Stavio ga na ovaj dunjalog, stvorio ovaj dunjalog šarenijim, tako? Stavio na pozemlji ukrase, užitke, slasti, je tako? Da se vidi ko će, znači svemu tome se oduprije u ima Allaha subhanahu wa ta'ala i ko će biti iskren u svom vjerovanju i u da je sve kod Allaha subhanahu wa ta'ala i da se računi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači sve ono što je, što je na ovom Dunjalu, što insan voli ustvari je Allah s dao kao iskušenje da se vidi hoće li čovjek prevagnuti tome ili će ostati na putu kojim Alla smanu tajla propisuje. A kad se oprediliš da Allah s nije zabranjeno jesti pit. Tako? Nije zabranjeno jesti pit, nije zabranjeno uživati sa ženama, jel' tako? Nije zabranjeno imati sinove i imetak. Ali ne smije znači da to bude treće od, od Allahovog Dina i Allahove vjeri, nego kad sve to imaš i sve to staviš u službu Allahovog Dina, tek onda ćeš osjetiti pravu slast u svemu tamo tek onda ćeš ostaviti pravu svem u svemu tome. I mi vidimo iz praktičnog života. Tako, da ljudi vole žene i sinove, je tako? Ali, da nema snage da svom sinu naredi i zabrani. Ono što je Allah Svanata'ala naredio i zabranio. Pa mu na kraju taj sin, umjesto zadovoljstva i smiraja i pomagača, bude otvoreni neprijatelj i možda ga na kraju ubije zbog nasljeza. Je li tako? Allah manu ne da da ti tako osjetiš taj žitak, je li tako? I Allah ne da apsolutno svim upravi, a oni koji se trude i bore se na Allahom putu, pa Allah manu uputi njegove sinove, onda osjeti, je tako, pravo, pravo, oca kod sinova, osjeti pravu slast u tome što je Allah ne dao odunjančki slast, slast, znači, i užitak dunjalučkih dunjalučki ljepota. Ima ljudi, znači, koji jednostavno ne razmišljaju dalje od onoga što vide. Kao hajvani, svode sav svoj život, znači čitav svoj život, znači sve svoj potencijale, svu svoju inteligenciju, svu svoju fizičku snagu, svo svoje vrijeme, znači sav svoj metak troši na putu čega zadoljavanja Požudu, da, svoju življeni i tako dali. I neđeraju da će ikad biti proživljeni. Negiraju akhiret. Kažu, u kalu in hije ila hajata na dunia, vama našnju To je samo dunjavski život i mi nećemo biti proživljeni. Kaže Allah s.p.n.u. u suri A'raf, za one koji... Znači, neđeraju na da će biti proživljeni. A kako ide ajed, imate li mushaf? Da je mushaf. U suri Araf, znači jedan ajet zanimljivo ovdje da se prokomentariše i da se spomene baš u ovom kontekstu. Onaj. Malo osaborajte. Dobro znači koji govori Pošto kakva je kazna za one koji nevjeruju ili tuwalladina kezebu oni koji nevjeruju u naše ajete i susret na ahiretu znači nevjeruju u proživljanje nevjeruju u naše ajete nevjeruju u susret na ahiretu habitat a'maluh propadaju sva njihova djela pa ovdje, smisao znači, zašto spominje sad ovdje ovaj ajet? Vidite, Allah Pana panou ta'ala zna te ljude koji nagiraju ahirat, je tako? I žive na ovom životu, dunjalitkom životu, trče za svojim užicima i strastima i tako dalje. Međutim, ponekad i čine neka dobroči, dobročinstvo, i čine dobra djela. Ali Allah Pana panou ta'ala da njihova dobra djela šta propa, propada? I sva su njihova djela upropaštena. Zašto? Zato što oni nisu vjerovali u ahirat je tako, šta očekuje halal, šta očekuje onaj ko ne vjeruje u proživljenje, kad bude proživljenje, šta očekuje da tamo bude nagrađen? kako ćeš biti, S sad očekuješ nagradu, a nisu u njoj vjerovu, niti si očekivao ti, je li tako, negirao si, sad te bude, pogledajte Allah v.a. pravda, apsolutne pravda, Nisi vjerovu u ahiretu, nećeš na ahiretu ništa ne imati. Tako, ne girosi ovaj susret i proživljenje, ne girosi suđenje, nema ima tebi presuđenje. Znači, i zbog toga propadaju, propadaju djel. I ovo mnogi ne mogu da shvate. Znači, vide nevjernike, ali eto, zbog ipak još uvijek kod njega neka insanska fitra postoji, pa on posjegne za dobročinstvo i tako za... Udjeljivanjem djelivanjem nekadi tako dalje međutim mnogo da svati da to njemu ništa tako da Allah subhanahu teala na vrjedi zašto mu ne vjeri zato što ne giro da će išta biti od nagrade taj negirou poricu znači za kakve lahke Zatim Allah subhanahu teala isto tako govori innal ladina la yarjuna liqaana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun oni koji se ne nadaju susretu sa nama i zadovoljni sa dunjanočkim životom i smireni sa njim, zadovoljni znači da, da bude to sve, je tako? I oni koji su naspram naših ajeta u nemaru i gafletu, u laike me'uahomu naru. Njihovo boravište je nam. Je tako? Vatra. Bima kano ujek bun zbog onoga što su zaradili. Men kano uridul hajate dunia vazine neteha oni koji žele dunjaluk i dunjalučke ukrase, mi će im na dunjalučku sva njihova djela isplatiti. I ovo je Allahova pravda. Pogledaj. Nevjernik nevjeruje u nagradu na ahiretu. Čini dobročinstvo na dunjalučku. Šta Allah s.a. radi? Nagradi da za svako njegovo dobročinstvo na dunjalučku odmaga ga nagradi. Pogledajte Allahove pravde ne vireš u ahiret i nagradu ahiretsku. Činiš dobročinstvo Što god uradi, Allah ga odmah nagradi na dunjalu. Nuefi a'malahum fiha. Mi ćemo im sva njihova djela na dunjalu koju splatiti. Nuefi ilihim a'malahum fiha. Mi ćemo im sva njihova djela na dunjalu koju splatiti. I oni neće biti zakinuti. Pazite, dobro. Neće i Allah zakinuti. Idemo dalje, ulejke ladine isalahom fil ahirati To su oni koji na ahiratu neće imat ništa osim vatri. Zašto na Hiratu nema ništa osim vatre? Ovaj ajet malo prije sure ara. Negirali. Naplatili su s jedne strane, a negirali da ima plaća tamo, nisu vjerovali, jel tako osporavali Ulaž tjerali Allaha i njegove poslanike. Sve. Ulaž tjerali din njegov da će biti plaća. Allah S.W.T.A. najavio, objavio da će sudit i vagati dijela i nagrađivat. Oni negirali. Ulaž Allah S.W.T.A. tjerali. Dobro. Evo vam na dunjalku sve. Je tako? A tamo nećete imati ništa osim vatri. To je apsolutna Allah S.W.T.A. pravda. Apsolutno Allah S.W.T.A. pravda. Ova, znači, prijetnja ovdje da, da na Hiretu neće imat ništa osim vatre, ne obuhata samo nevjernike. Očite nevjernik. Jel' tako? Nego obuhata sve one munafike i licemire koji na Dunjaluku ispoljavaju vjeru, ali radi Dunjalučki koristi. Allah zna iz srca znači šta je cilj. Šta je nije? Pa insan je abid Maša Allah, robuja Allah s.a.v., ali iza toga je šta? Želja za dunjalkom, da kroz to ostvari neke dunjalučke Koristi je li tako? Neke dunjalučke koristi. Allah s.a.v. kad za to zna, njegovo stanje je kao stanje, znači obuhvata ga ovaj ajet, je tako? Obuhvata ga ovaj ajet i on spada u one koji hoće dunjalučke zinete. Ukrazi. A ne radi, to radi Allaha i radi onoga što je kod Allaha na ahire, na ahiretu. I ovo se vraća našto na ihlas, na iskrenost, na iskren nijet. I onaj ko na dunjalku radi, to radi dunjalka, Allah će mu isto tako isplatiti. Klanjaš ti i postiš radi dunjalka, Allah će ti dati na dunjalku. Postići ćeš ono što, što si želi. Ali na ahiretu ne čekate ništa osim vatra, molim Allah, Svanotela, da nas ovo saču. I ovo zaista, insan, kad se preispituje, znači nikad ne može šta. Nema se umlje. Evo, idemo dalje, sad onaj, da, da ne preskačemo, ovo, sad će doći ajati koji govori o tome, znači. Znači, to je, onaj, e, to je, treba, znači, ovo ne odnosi se samo na očite nevjernike koji negiraju sasvim ahiret, nego i na nas. Je tako? Mi vjerujemo i radimo, je tako? I mi zagovaramo Allahu, smano ta'ala, vjeru, borbu za Allahu, vjeru, međutim, koji za toga cilj dunjalog, Allah će dat dunjalog. Je li tako? I daće će užitke. Je li tako? Ti si se prihvatio vjeri vidio da, da ovaj, tu uliva povjerenje kod ljudi, je tako? I držiš se vjere, tako se predstavljaš ljudima, a cilj ti je u stvari nešto drugo. Ti dunjalički ciljevine moraju biti uvijek da ti se predstavljaš kao vjernik da bi ti bolje išla trgove. Ili da bi stekao povjerenje ljudi pa da ti tako? neki druge o, da ti izraže... Nego e, neke druge dunjaške koristi od njih iskoristio, da bi manipulisio njima, da bi se koristio onaj u imetku i tako dalje. Ne odnosi se samo na to. Nego prije svega najopasnija stvar u ovom dinu jeste da se kroz vjeru i praktikovanje vjere zadobiva povjerenje kod ljudi i raste ugled među ljudi. Jel' tako? A to je znači borba za, za ugled Znači za čast i za položaj u, u, kod ljudi, u njihovim srcima za položaj i mjesto. To je jedna velika strast. To je neobjašnjiva strast. Jača od strasti za ženama i za, za, za djelom i pijicom. Jer insan je ipak insan, je tako? Nije sasvim koha ima. Znači ima neka druga značenja i neke druge strasti pohalepa za tim, jel' tako? Za vlast, za vlašću, za, za ugledom, za tako itede jer čast je veća od vlast. Ali je veća. Znači nekad čovjek može imati vlast, ali nije častan kod ljudi. Cije njega i ne poštuju i on održava svoj vlast svojom vojskom i policijom. Jel tako? Za razliku od nekoga drugog, koji u isto vrijeme nema vlasti ko on. Nema ni policije ničega, ali njegova riječ prečaj i teža kod ljudi od ovih koji imaju vlast. Jel tako? Kao što je neki, ne znam koji je, od islamskih vladara vidio jednog od šehova, Alima imama, ne znam sad, govorim posjećanju, kojeg vidio kako se ljudi lijeću oko njega, pitaju ga, on šejh, Alim, Muftija, je tako? Nema nikakve vlasti, ni, ni na kakvom položaju. nije ni kadija, nikakvom državnom položaju, nije. pa je vidio kako se ljudi oko njega, Pamo, Mati njegova kaže, pogledaj onog, ona je stvarni vladar. Ali tako? Pogledaj kako njega, ljudi vole i kako se oko njega, a ti, ti, si. <laughs> ti svoju vlast braniš svojom vojskovi policiji. A onaj nema nijednog vojnika, ni jednog stražara, ni tijelo hranitelja. Ali je stvarni vladan, tako ga Allah počastio. Njega Allah počastio. Ona koji zatim žudio, propuji, Allah mi je dao. Ako nije zatim žudio, njega Allah uzdigo njegovom vjerom. Ali onaj koga ga Allah smanava, time iskuša iskušao, on znači, mora non stop sa da se obračunamo. Non stop sa da se obračunamo. Nikad nije on siguran, je tako? Šta je? mora non stop da svodi račun. I sva, tako je iskušenje Dunjalka. U svemu je, šta, mačica dvije oštrice. U svemu je mačica dvije oštrice. A, zato insan treba stalno da čisti svoje srce i da se istikvar čini kaj je Allah s pano teala i vraća i da traži od Allah s pano teala zaštitu. Zaista od ovih stvari, od ovoga da ti cilj bude dunku, od toga te može, znači u tome može pomoći samo Allah S Jer to nitko ne zna, samo ti i tvoji gospodar, tvoje srce koji vidi Alla S Panu on zna šta je to. tako? Šta je u Ti se možeš predstaviti, jel tako? Kao mohlis, kao i dugo se možeš tajiti, jel tako? Ali Allah to zna. I uglavnom Allah subhanahu wa ta'ala i razotkriva. Ila tako. Amhasibe al ladina fī kulubihim maladun, ala njuhridži Allaho adbana. Zara misli oni učinim zrcema i bolesti, kakva bolesti nefaka. Ila tako da Allah neće Da da izađu nihove te adgaan. Ila tako. njihova pakošt, njihova ta da ne izajju. Allah subhanahu wa ta'ala svakav, kad govori o ovima, znači pored Isa a.s. i Haruna, su čeku gori. Em tahsabu an aktherhum yesma'una wa Zar misliš da većina nije čuje ili ili razumije inhum illa na'ham. Oni nisu ništa drugo osim kao stoka. Bal hum adallu sabeela. Čak ste više oni su još gori od stoke, još više zavutali od stoke. A to je taj čovjek, znači to su ti ljudi koji mi imamo u komšiliku, jel tako koje srećujemo koji trče za svojim strastima, na vjeruje ahiret a to to Znači oni su kao stoke i gori još od stoke. Zašto su gori od stoke? Zato što imaju dodatne znači sposobnosti kojima se mogu dovijati i koristiti. Imaju veće sposobnosti od stoke i više znači mogu znaju načina i metoda da dođu i da ostvari svoje životinske, svoje životinske straste. Hajvana kad svežeš, je tako, i zatvoriš utor i uštal, on je tu, je li tako? zna, insan zna, znači, jest, zna se odvezati i kad se pusti, onda je opas, je li tako? Allah s.a. Ta ove koji poznaju dunjavčke stvari, je tako? Ove kojima se većina današnjih takozvanih muslimana divi, tako i smatraju ih da su oni nešto postigli. Allah subhanahu teala ove koji su vješti u tim ostvarivanju dunjaških tih strasti i tako dalje, Allah njih naziva neznavcem. Allah ih naziva kako? Neznalicom. Svi ovi koji su Svu ovu tehnologiju današnjim izmislima. Sve, sav ovaj tehnološki napredak, napredak u medicini, je tako? Otkrića, sve to Allah subhanahu wa ta'ala naziva neznanjem i džehlom. Ako se ne vjeruje u Allah subhanahu wa ta'ala, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ali većina ljudi ne zna. Pa i Allah naziva da ne znaju. Zašto ne znaju? Oni znaju vanjske pojave dunjalučkog života. Ali su oni nemarni nasprem ahireta. Razumijete, braći? Znači, svi ovi koji su se na mjesec popili, tako? Svi ovi koji su čuda od ove tehnologije izmislili, je tako? Sve ih Allah s.a. Pa no no, ne zna, ne zna. I naziva i da su oni, oni koji ne znaju. Jel' tako? Znaju vanjske pojave ovog dunjavnijskog života. Jel' tako? Znaju i vide ove stvari na dunjavnijaku. Međutim, ako su ugahle tu nas pram ahireta, Allahi naziva neznalce. I zaista su oni pravi neznalce. Zašto? Zato što sav taj trud, je tako, ogroman trud, je uzaludan. Brzo će proći, oni su tu kratko na dunjaluku, je tako? Brzo će to proći onda dolazi Ahirad. Dolazi suđenje i oni će biti pravi gubitni gubitnici. Pa je neznanje i znanje vezano za div, za vjeru, a nije za tehnologiju. Zašto je ovo važno? Zato što većina današnji ljudi koji se smatraju muslimanima su prave neznalice. Zadivljeni su zapadom, je li tako? I tehnologijom, i napretkom, i naučnim otkrićima, i, je tako, u to gledaju kao u svijetinju. A u stvari, Allah spanao je taj, da sve džehlom i neznanjem. A zašto je to tako? Otkriva nam govor o karunu. Ne znao ste bili na hutbi jednom u Rahici, ja sam posebno govorio o tom priča o karunu, je tako? koji je bio od Musa ovog naroda, je tako? Alu Allah s pano ta'ala ogromno bogatstvo dao, je tako? I ovi koji tako zapanjeno gledaju u zapadni svijet, je li tako? Otvoreni usta u ustavu zapadnog svijeta i zbog toga, znači, što, što to, znači, što njihova srca žude za tim ukrasima Dunjanka, a zbog siromaštva ili za ostajanja u tom pogledu smatraju sebe za ostali, je tako? I smatraju sebe da su, je tako, na stramputici i zalutali, onda baš budu na, stramp, na stramputici. Jer se onda u njihovim očima, znači nevjernici, koji Allah s naziva ne naziva neznalicama, doživljavaju kao autoriteti, je tako? Kao za, za, za onaj zavrjeđuju sad oni poštovanja u njihovim srcima i onda se polako počinju za njima povo, povoditi. Ali se povode za njima samo u, u žijicima. Je li tako? Pa nevjernici ne daju tehnologije i, i, i znanja o tome besplatno, je tako? Neće je dati. Nego se povode sa njima samo u žijicima i onda ih to izvede, izbjere. Pa oni, pa je izašao Karun, pred svoj narod, u svim svojim ukrasima, jel' tako? I svom sijaju i bogastu. Rekoš je oni koji hoće dunjalu, koji žele dunjalu, e ovi koji tako gledaju na zapad, šta oni žele? Allahu u vjeru? Nije. Nije nego žele je dunjama, je li tako? I rekao što oni koji žele je dunjama, ja lejta lana mithle uti utija Da daj nam to ono što je dato karun. Innahu hu laudhu habdin azim, zaista je njemu veliko dobro dato. Je tako? Daato mu je veliko dobro. Sve tate A u stvari ljudi koji su čurasto ubijeđeni u Allaha i Allahove ajete, vide da je to normalno nevjernici ne vjeruju ahiret, Allah im isplaći odmah na dunjalu koji normalno je da ima. Da imaju. A ti, ako si uskraćen, je tako, od ti bogatstva i tako dalje, živiš nekim skromnim životom, je tako? ali ti se opet osjećaš da si iznad njega. Je tako? Makar jednom dnevno jeo ili svaki drugi dan kad bijeo, ti si opet iznad njega. Jer nisi kod Allaha od onih koji ne znaju ti si kod alha od onih koji znaju, znaju za ahiret i za polaganje računa. Imaš istinsko znanje koje će ti vrijediti, koje ćete spasiti. A ovi imaju znanje koje će ih upropastiti. I opet se smatraš da si iznad njih i da si ti nauputi, a da su oni u zabludi. I da su oni neznalice i da su donji. A tako? To što imaju nema nikakve vrijednosti u tvojim očima. Zato što je najveća vrijednost na ovom dunjalu ko šta? Uputa. Uputa. Zato su rekli oni, poslije ovog ajeta, pogledajte u suri Manaje, kasas ovu priču, Poslije ovog ajeta su rekli, tako, teško vama, Allahova nagrada je bolja, je tako? I tako dalje, za oni koji vjeruju i koji se nadaju tome bolje, ono što je kod Allah, ovo na dunjalku je samo kratko. I zaista, dok ljudi ne svate ovo i ne postave se prema životu ovako, neće nikad izići iz ovog nazadka. Nikad muslimani neće izići iz ovog nazadka. Dok se ne postavi tako, dok ne kažu ne, mi smo na pravom putu. Nama je Allah dao put, Mi smo muslimani. A ovo što oni rade je zapada. I ovo je da lavate. I ovo su ljudi koji ne znaju. Ovo su nevjernici. Svata. Znači nije uh, to mjerilo što je mjerilo kod ljudi i danas. A mjerilo vrijednosti koje na uputu ko, ko nije, ko je onaj koji zna i svjesna seba ko je u zabudu. To je samo zato što ljudi znači, ne vrijednuju tim, zalutali se i ostali svoju vjeru, pa hoće i Dunjalog I onda kad hoće i Dunjanog, onda čeznu za njim i onda šta, zavide onima koji ga imaju, je tako? Zavide onima koji ga imaju i čeznu i oni hoće da imaju. I onda se otkriva šta? Zavruda ili licemjerstvo onih koji kažu šta mi trebamo ko? Kako? Kao što se radi u zapadu, tako mi trebamo u Europu. Svatate obraze. Jer oni od sebe otkrivaju šta? Otkrivaju da su oni od ovih koji su rekli Karunu, šta? Vakala ladina yuriduna hejate, dunia. Reko še oni koji hoće dunjalu. E tako mi njima kažemo. Vi ste od onih koji hoće jedinja, ali pa zato tako govorite. I zato hoćete u Europu I zato kažete da tako treba raditi. I kad ćemo mi, je tako, pusti ti priču o šehadetu, o celhidu, daj ti i men, kako ćemo spopet na mjesecu. Valah ovako govore ljudi koji sebe smatraju učenim i dobri muslimanima. I <laughs> stvari znači stvarnost je sasvim nešto drugo. Mi trebamo da budemo u dinu, na Allahovom dinu i u Allahove vjeri. A nama ne treba nikakav, je tako, tehnološki napredak za naš uspjeh. Jer ti kad si na tevhidu, ti si uspio umri na tevhidu. Kad bi umru od gladi, a na tevhidu i dođeš pred Allaha čist od širka. Ti si taj koji je uspio. Tako? I to, ti si taj koji je uspio. A onaj što će umrijeti od prejedanja. Je li tako? <laughs> I presićenost. Ona što umri od prejedanja, a na širku, on je pravi nesretnik. Zar nije? Svatate braće. Suština života... Nije to što ljudi zamišle. I onda mi vidimo Muslimani su, kakvo je njihovo stanje poniženi, e kako ćemo izaći, e daje nam tehnologiju, što tu tehnologiju? Daje nam Dunjalku, što to? Zato što hoćete Dunjavati, a da vam je stalo da Alave i vjerujete i da uzližete zaista u pozvali bi ove u teohidu, tako. I mnogi od njih bi se odazvali i samim tim, jel tako, već imali šta Napredak bi došao. Ostvario bi se time čime vjerom, vjerom, dinom. Nemoj se ti brinuti. Ali tako? Zato. Nego se brine za din, za Allahov vjeru. I njoj poziva. Vidjeli ste tamo u onoj raspravi kad Ahmed Didad, rahimahullah, raspodio se onim. Pa kad onaj je počeo se, zbunio se ovo ono, a onda spominje šta u kontekstu te rasprave šta? Šta spominje? Mi smo napravili Volvo, u Švedskoj Sjećate, ste gledali taj video? Gledam sam dva dijela. Kojih razpravlja? Ahmed Didat, rahimahullah. Znači, preselio je prije, da davno je to bilo prije. Razpravlja sam i 15 godina, jest. Raspravlja sa njim i kad mu je ahmedida Didat dokazao pokvarenost i stran puticu njihove vjere, on se uzvrti maljal vi muslimani, onaj, ovo ono, znaš, ali mi smo napravili Volvo. To je tvoja uputa, je tako? Što si želje za sklepu. To je tvoje znanje. A ne znaš šta te čeka ako dolazi, pano, tam. A Volvo ćeš voziti godinu dvije, saha dva, dvacit, pedeset. I opet dolazi kraj. A onda kad nastupi vječnost, viditeš koliko vrijedi to u što ste se vi zaklenjali Razumijete braci znači šta ovo cilj ove čitave ove priče jeste da se kod nas mora razbiti ta mjerila mjerila dunjaluka i ne smijemo biti ni pošto od onih koji hoće dunjalog jer oni koji hoće dunjalog samo time što hoće dunjalog i dunjaloške užitke automatski šta Allah ih ponižava i oni osjećaju šta? Kompleks. Za ostalosti, nazadka. I šta još? Krenući je da fataju trku sa onima koji su ostvarili taj dunjavnički užitke i napravili se, a neće i nikad moći stići. I uvijek će ostati do donji. Do Ti moraš to da prevaziđeš. Ti moraš da uzmeš mjerila Allahova mjeru. Znanje je onaj ko zna zaahireti u njeg vjeruje. A ovo što oni smatraju znanjem to je džehlu. I neznanje to je zabuda. To je stramputica. To je nešto što se tebi gadi. I ti pozivaš teuhidu. I ti sama činite da si mu ehid i da vjeruješ Allah i da mu ne činiš širka, Znaš da si ti gornji. I ti si Makar ne imao šta jest, makar bio odrpan i poderan, ti si gornji. Makar bio odrpan i poderan, ne imao šta jest, ti si gornji, ti si na uputi oni u zavruge. I ti njega pozivaš i to je snaga. Ne znam jesam sam spomin, vam spominjao ovdje. Kolika je snaga, je li tako? Koji maltene nisu imali šta jest. I kad krenuo u vojni pohod, u bi ostajali bez hrane. Gladni i želni. Ali su osjećali da su oni gornji. I kad dolazi kod perzijskog kralja i zaslanike, je tako? Amer, je tako? Radi Allah ulazi kod njega sa vodrpan, podaran. Ko prosja ali ga poziva u tebi. Nas je Allah poslao, da ljude pozivamo u robovanja Allah. I oda u kopljem one, je na njegove. Jel' tako? Svilene jastuke, divane, on Isprobajava. Jel' tako? S konjem uđi, prljavi. E, to je ponos. To je ponos. E, to je ono što mi još nismo doživjeli. Mi kad bili u nekoj prljavijoj i odrpanoj odjeći da izađeš na čaršivu, je tako? Sam bi se sebe stidio, ne bi smio ništa pregovoriti. Progovoriti. A kamo li da takav odrpan i ofucan i da se vidi da si gladan i žedan, da nema šta da jedeš, da kažeš ljudi, Allahu robujte, Allah je vaš gospoda, da ih pozoveš u islam. A da ne govorim o tome, što bi se svi okomili na tebe da ti odrpan, prvi muslimani, je tako? Ti na taj način izgoniš izvjere, ti plašiš ljude, tako vjeru još gore, jel tako da im brde, bude još odvratnija, i tako dalje, i tako dalje. Razumijete li, broći, naše stanje? I naša mjerila, naša mjerila nisu mjerila Teohida i Akide. Naša mjerila su mjerila oni koji hoće dunjavog, koji, koji ima sline cure, kad vide, u kakvom raskošu živi Zapad? Znači, ne možeš ga tako dubit, dnjav, a vidim kroz istoriju, u se držali vjeri... Allah sve, kodisali. sve. Na kraju su donijeli perzijske tepihe i kronu perzijskog kralja u Medinu, je tako? Znači, strpište je godina, godina. ali opet ti ne smije to biti cilj, jer kad su došli ti tepisi i zlata u Medinu, rekli su, gotovo je, sad ćemo propustiti. <laughs> Sad ćemo propast. Pa ja, znači... Vjera je, je, vjera je pokreta. Što je vjera. na je. Jeste razumljeno, Prat brać? Zapad, propada, više vjere, nema E, to je. I ljudi kad se budu zaklinjali u Islam preko Dunjavnika pa govorili muslimani su nekad bili, vidi alhambre u Španiji, vidi granade u Španiji, to je bruka i morata. Čime se ti ponosiš? Najvećim, najvećim porazom u istoriji se ti ponosiš. Tako? Najvećim porazom u istoriji se ti ponosiš. Šta nama vrijedi Alhambra i, i Granada u Španiji? Šta nam to? To je samo dokaz da te više tamo nema, a bio tamo. Zbog čega? Zato što se ljudi bile okrenuli do Njavog. Yes. I dunjalučkim užijicima. Svata. Dok ne bude mu vehit da živi za Allaha i Allahov din i bude zadovoljan da jednom dnevno jede sve ostalo da dadne za Allahov vjeru. Ili dva puta skromno, jel tako? Sve ostalo da daje za Allahov vjeru. Nema, nismo mi oživjeli u svim srcima živu vjeru. Tako. I kad se pomoli dunjalu da te ufati strah, Evo, Donjalo, kad propašće, je tako? Ko što se sabri 2.0, je li, kad im se otvorio, čim mi dođe Donjalo kukuću, nosi mi ovo iz kuću. Tako. Odmah sjede i podijeli. Sve podijeli. Ostavi sebi samo za večer. Sva Tu To je za nas, šta je ovo za nas? Film. To prevazilazi našu maštu. I mi nikako, mi nikako da jednom, stvarno shvatim da mi moramo biti takvi, moramo jednom praktično početi tu na sebi primjenjivati. A da ne govorim o tome da, da gdje smo mi, na primjer, ovo što sam neki dan kažem sano, pa što to tako radiš? Pa jel radi dunjalka. E vidi sad ovoga, radi dunjalka ostavlja din i Allahove propise. A vidi ovoga, radi vjere ostavlja gladanosti. To su te dvije generacije koje ni po čem nisu slične, sve suprotiv. Su a jedni i drugi tvrde da su Muslimani, a Allah će uzeti samo iskrene i zato se o ovome mora govoriti i ovome mora razmišljati. Ne smije insan sam dozvoliti sebe da bude hajman. Znači mora da se uzdigne iznad toga i da čvrst oslanac u Allahima i da zna sad kad bi sve podijelio, neće malo sutra ostati Vladi. To će na fak. Tako. I neće nas Allah ostaviti, i neće nas Allah ostaviti. Znači mora da pobjedi u ima Allah s.a. Svoj, svoje strast, A nije da nam je tako, pljuvačka odmah ko cuko. Tako Allah s.a. navodi primjer psa. Li, navodi primjer onoga ko klone tako Kao primjer psa. Kad kaže وَطْوَ عَلَيْهُ نَبَا الَّذِي عَتَيْنَهُ عَيَاتِنَ فَنْسَلَخَ مِنْهَا Čitajim ajate o vijesti onome kojom smo mi dali znanja ajate. Pa on ih napustio. Pa Allah s.a. kaži kaže, jedan čovjek je bio podučijek Allaho ajatima i tako Pa je napustio to. Kaže, وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا Da smo htjeli, mi bih ga tim znanjem uzdikli. Vidi sad ovo. Vjerom, dinom, mi ali on je klono zemlji, Dunjaluku. Svatate, ubraći, klonov Dunjaluku, ja ovo su ajeti, Allah, pogledaj kako, i zaista pogledaj, god klonje Dunjaluku, kako ga Allah. Prihvati se Dina odmah, Allah uzdiši. Ali ne smiješ se prihvat Dina da te Allah uzdigo, da nisi iskreni. Vadijallaha. Dvoraj se svetim, odagnavajte oce. Ali on klono zemlji, klono Dunjalu. Fe metalu ke Primjer njegov je ka primjer psa. In te ako ga ostaviš on, daći. Ako ga potiraš on opet daći. E to su te cuke, ti psi koji daću za Dunjaluškim žicima koji vide kod nevjernika i joda čitav umet žele da okrene tim putem i pozivaju na taj put. Pozivaju na taj put. I govore da je u tome uspjeh i prosperitet. A nas Allah uči u fatihi, to sam im isto govorio, da svaki dan na svakom rekatu dovivo da nas Alla sačuva njihovog puta. Zelko a ne na put onih na koje se razsredio, to je židovi, niti na put onih koji su zalutali to s A mi strategiju pravimo kako trebamo ići njihovim putem. A vam u namažu da nas Allah sačuva njihovog puta. Pa šta je s nama? Kaj je ono <laughs> Šta je? Kako je Svoj da... da Zašto? Zato što su u parlamentima europski sve pede i, I mora se... Naši daje i naši, kak se zove ti, usljali, ušli u parlament, da on bude dio toga puta i tog načina. Znači, legalno dva čovjeka da se uzmu i u svoje dijete, tu je nezamišljivo kad se oni uzmu. Znači, moraju čovjek skontati u budalašci, znači, uzile se. A da im neko dozvoli da im dade dijete... Tak i budala, tako i budalašci, tako, razvratnici. <laughs> no, je jer su oni odrasli i oni hoće da budu zajedno, znači, nije šarijat, treba im pobiti. Znači, može čovjek nešto skontati, znači, odrasli su, dobrovoljno to radi, ali to dijete ne nije dobrovoljno. Jeste, stavljaši, znači, najvećim ludacima i razvratnicima stavljaš dijete, znači pod njihovo Da je uđeš, uđeš, uđeš. Jes. Jes. Dala sečuva. Uglavnom, vidjeli ste, znači, šta je, šta od insana čini njegova pogrešna koncepcija, koncepcija svatanje života, je Napravi od njega hajvana, je li Hajvana koji ne zna više ni gdje će, ni šta će. I, boli već, pano, htjela da nas uputi sečuva od tog puta, a ispravno posmatranje jeste da smo mi na ovom dunjaluku, samo kratko, da mi nismo radi dunjaluka stvoreni i da je konačan život na ahiretu. Tamo je stvarni život. Ovo je samo privid kao san. Dok se okreniš, nema, prođe i zato pameta san nikada, ali <klički> zato kad shvatiš to da je ovo brzo prolazi, nikada neće radi dunja ostavlja tvjeru. Neka. Ne se nam, mi smo završili ovo je što Uglavnom to je ono što sam ja, ja sam otprilike uh, iscrpio ovo što sam.